ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם, ואני אדבר בך אל אבי, וראיתי מה והגדתי לך. וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אביו, ויאמר אליו, אל יחטא המלך בעבדו ודוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד, ויסם את נפשו וחפו, וייך את הפלישתי, ויעש ה' תשועה גדולה לכל ישראל, ראית ותשמח. ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חינם? וישמע שאול בכל יהונתן, וישבה שאול, חי ה' אם יומת. ויקרא יהונתן לדוד, ויגד לו יהונתן את כל הדברים האלה. ויבא יהונתן את דוד אל שאול, ויהי לפניו כאתמול שלשום.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 וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו ולהמיתו בבוקר. ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך <אז> ממלט את נפשך הלילה, מחר <אז> אתה מומט. ותורד מיכל לדוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט. ותיקח מיכל את התרפים, ותשם אל המיתה, ואת כביר העזים שמה מרעשותיו, ותכס בבגד.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 למה עמיתך? ודוד ברח וימלט, ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול. וילך הוא ושמואל, וישבו בניות. ויוגד לשאול לאמור, הנה דוד בניות, ברמה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים מביאים, ושמואל עומד ניצב עליהם.